«Покажіть посвідки». «Спитаєм вас, як звуть», – наїжився Чойс. «Сталося так, що був комісар міської поліції, мій пацієнт». «Чи повинен я телефоном викликати його сюди особисто, до хуліганів, щоб сконтролював вас?» «Чи попросити начальника колони?» Щось відразу обпустив дубинку. «Я перепрошую, шукаю наркоманів». «Вибачте» торить Берчинал, обставини такі гарячі, що нам трудно. «Вас обоха, особливо його», – показав лікар Начойса. «Я розумію в цій справі більше, ніж ви собі уявляєте». «Ладно, знатиму вас по фотознімках». Лікар поспішив крізь дверці праворуч, а пастор і далі провадить розмову. «Чим я можу допомогти? Можливо, хотіли дещо спитати, заходячи сюди? Ну...» «Чого багато студентів озлоблених?» – цікавиться Берчинал. «А що буде з вами, як не дадуть їсти три дні?» Чой пометнувся з відповіддю. «Знайду». «Гаразд. Молоді люди душевно голодають, без корму, якого треба. Тоді». Відомо, холодно повів Берчинал. «Психічний голод часом буває гостріший. От-от. Залишено їх волаючими серцями в порожнечі». І дійшов хтось, дав бунтівний харч на душі. Ладні небось відобвалити. Ненавидять нас даремно звинувати в чусь. Так, чорна болість. Глядіть, при повороті авто переїхало когось одним з передніх коліс. Однак вину кладено на всю машину і водія. Відомо, синдикат з трафіком наркотиків і подібна машина держаться через підтримку в частині, ну, наприклад, Ось Тина, чойся, хабарник. Зламав присягу і став спільник переступників. Хто знає, що ти такий якраз? А не він, показав Орсон на Берчинала. Підозрівають кожного. Всі колеса стали винними, хоч тільки одно злочинець. Припустим, якраз ти. Чой злегка перемнявся губами і ледь помітно врухнув плечима. Порівняли нас і розбійників. Хіба? Одна дівчина пояснила, декотрі з підкуплених урядовців оберігають наркоманство. Коли ж молоді стає порошок і ловиться, то ці самі урядовці мучать. Тому вони гірші від пушерів, бо ті продали наркотик молоді і заставили її. Друга студентка додала, підкуплені вбивають осіб, хто помітить їхню руку над трафіком. Якщо, скажімо, так робиш, ти гірший від злочинця, треба накласти наручники в тюрму. «Покайся, так скажу». Чуйсь, аж опітнився чолом до садує. Відома рада з берега Йордану. Але, здається, всім надходять кари в сплетених подіях. Я так відчуваю», – зважує Берчинело бережно. «Вони», – покріпшав голосом Орсон, «бо в небесах палає гнів на переступ. Але любов небесна до переступника часом більша, ніж до звичайних. Нехай, покаявшись, відповість більшою силою серця на поклик, ніж вони». Нема спокути – тоді бич, щоб огник її розгорівся. Ваша мудрість виткана з надто білих ниток. На жаль, для надто темних вулиць, поморщився Чойс. А я спитаю, чого люди, серед яких ви, сторожі, забувають світлий храм? Берчинал пожвавішав з відповіддю. Скажу чому. Істина зійшла в устах духовенства на жуйну гуму. Миряни говорять – ми худенькі, а ви, клірики, жирні. Ми в костюмах бавовняних, а ви в шовкових. Ми тіснимося великими родинами в нетряних квартирах, а ви, одинокі, просторитеся в котечах. Ми в гіркому клопоті та важкій роботі цілий тиждень, а ви після недільної години весь тиждень потираєте ручки. Де наше нещастя вас не видно? Розпалився в доказі також і чуйсь. Всім відомо, полісмен, якщо навіть за хабар відпускає пушера, то сам він завжди з людьми. В обвалах домів, при нападах злодіїв, навіть природах на вулиці. Приймає дитя як повитуха. В кожній біді рятує, часто покладаючи життя за громадян. «Ви підводили палець мені до носа?» «Припустим, я переступник. Розчислимось. Я постійно вертаю самогубних маніяків з високого мосту. Часом плигаю в воду за ними, щоб витягти». Рятую придавлених під автомашинами, іноді з вогню, обороняю мешканців від бандитів, захищаю жінок від гвалтівників, дістаючи удари ножем.